Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetul 7 Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu numit Just, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Iudeii, acești oameni religioși, dar netemători de Dumnezeu, au închis ușa Sfântului Apostol Pavel, dar Dumnezeu i-a deschis altă ușă. După ce a ieșit de la ei, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu numit Just. Dacă te tem de Dumnezeu și nu cunoști adevărul despre Dumnezeu și despre calea mântuirii Lui, El îți pregătește un prilej ca să afle acest adevăr. Așa a fost și cu Corneliu. Numele Iust, întălmăcire înseamnă drept, adică sincer. La oamenii sinceri, după adevăr, Dumnezeu li se descoperă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Și noi să ne oprim la oamenii sinceri, căci ei vor primi Evanghelia Mântuirii, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Multe case care sunt vecine cu locașurile de cult adăpostesc suflete sincere și drepte pe când locașurile sunt lipsite de ele. just a primit în locuința sa pe Pavel, iar acesta i-a transformat și inima și casa într-o biserică a lui Hristos. Când te deschizi pentru oamenii lui Hristos, te deschizi pentru Hristos, și unde intră Hristos, totul se schimbă în lumină și pace. Zice Talmudul, casa ta să fie loc de sfat pentru înțelepți, prăfuiește-te cu pulberea picioarelor lor și soarbe cu sete vorbele lor. Casa lui Iust a fost primul local al Bisericii lui Hristos din Corint. La început au fost puțini credincioși, dar Dumnezeu a adăugat mereu la numărul lor, devenind astfel o mare adunare creștină, așa după cum citim din cele două epistole adresate de Sfântul Apostol acestei adunări, Unde este o adevărată predare a Domnului Isus a inimii și a casei, acolo se vede binecuvântarea Lui în toate privințele. Adevărații creștini sunt numai cei care s-au predat Mântuitorului Hristos cu tot ce au. Laudă la unde e? La al bucuriei. La unde e? al iubirii. La unde Versetul 8 Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui și mulți dintre corinteni care au auziseră pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Sămânța puternică a cuvântului lui Dumnezeu, semănată de mâna harnică și pricepută a semănătorului Pavel, a încolțit repede în ogorul Corintului. Deși la început a fost mic acest ogor, cu timpul însă el s-a lărgit mult. Crisp, fruntașul sinagogii și familia lui, a fost prima brazdă semănată din marele ogor al Corintului. Acest fruntaș al iudeilor s-a desprins din sinagogă și prin influența pe care o avea a atras pe mulți corinteni, iudei și greci, la Evanghelia Domnului Isus Hristos, întemeindu-se astfel Biserica lui Hristos în acest mare port al Greciei de atunci, Corintul. Așa cum s-a spus și în alte meditație, cei mai mulți dintre corintenii care au primit prin credință pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor au fost din pătura de jos. Au fost însă și câțiva din cei cu vază și anume Erast, vistiernicul cetății, care a devenit tovarăș de lucru al Sfântului Apostol Pavel. Mai sunt amintiți apoi Gaiu, gazda lui Ștefana, Terțiu, cloiei și alții. Credința în Domnul Iisus Hristos însă nivelează toate deosebirile dintre oameni, făcându-i una în trupul său, biserica. Crisp, care fusese fruntașul sinagogii, era una cu cei mai de jos muncitori hamal din port. Diferențele sociale, naționale și religioase au dispărut. Acesta este Hristosul. În el se topesc toate barierele despărțitoare dintre oameni, ajungându-se la fericită unitate care este trupul său. Acolo unde sunt despărțiri nu este Hristos, nu este trupul său, chiar dacă unii mărturisesc că sunt creștini. Lumea se împarte în două, trupul lui Hristos și restul. Mari minuni face credința în Isus Hristos. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Dacă se spune aici cu toată casa lui, nu este vorba despre pruncii din Leagăn și dacă a fost botezată casa lui Crisp, pruncii n-au fost botezați pentru că nu puteau crede. Credința, spune teologul ortodox preot Ige Coman, este o acceptare caldă și entuziastă a adevărurilor descoperite de Dumnezeu prin organe consacrate și garantate. Credința e un act suprem de încredere, de respect, de supunere și abandonare totală în grija lui Dumnezeu. Crisp, casa lui și ceilalți corinteni care au primit mântuirea la uzul evangheliei propovăduite de Sfântul Pavel, afară de faptul că au crezut, N-au făcut nicio faptă bună, deci mântuirea au primit-o prin credință, apoi au urmat faptele bune, care sunt roadele Duhului. A pretinde că meriți harul prin fapte bune împlinite, spunea Luther, nu înseamnă decât a pretinde că potolești mânia lui Dumnezeu prin păcate. Crisp a iubit adevărul mai mult decât slujba sa, decât pe sine însuși, de aceea Dumnezeu l a descoperit prin slujitorul său Pavel. N-avea dreptate scritorul Stendhal când spunea, am iubit adevărul și nu l-am întâlnit. El a vrut ca adevărul să vină pe calea lui, dar lucrurile stau invers. Să părăsești calea ta și să te duci după adevăr pe calea adevărului, atunci îl întâlnești cu adevărat, atunci îl iubești. Iubirea adevărului este dovedită prin ascultarea și împlinirea lui. Și mulți dintre corinteni care au zisără pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Nici o amânare, cum au auzit și au crezut, au fost botezați. Un proverb persan zice, pâinea se coace câtă vreme cuptorul este încins. În urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu a venit credința și în urma credinței a venit botezul. Aceasta este rânduiala lui Dumnezeu. Oare nu-i logic să fie așa? Cine schimbă rânduiala lui Dumnezeu se face vinovat de mare păcat. El strică așezământul dumnezeiesc. Zice Marele Apostol, în numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim fraților să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. 2 Tesaloniceni 3,6 Botezul este o rânduială a Domnului Iisus Hristos pentru orice om care crede în El, nu pentru cel care nu crede sau nu poate să creadă așa cum ar fi pruncii. Marcu 16 cu 16 Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Învățătura propovăduită de apostoli era învățătura Domnului Iisus Hristos, iar această învățătură începe mai întâi cu credința propovăduirea cuvântului prin care vine credința. Și mulți dintre corinteni care au zisără pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Slăvit să fie Domnul! Laudă, laudă, trupul și Duhul meu te laudă, te laud, te laud. Nefârșit, Dumnezeu și tatăl meu iubi. Versetul 9. Noaptea, domnul a zis lui Pavel într-o vedenie. Nu te teme, ci vorbește, și nu tăcea. Sfântul Apostol Pavel, sub valul de ura al iudeilor, a părăsit sinagoga și această părăsire a fost definitivă, mutându-și centrul de lucru în casa lui Just, vecină cu sinagoga. Greutățile din partea iudeilor însă deveneau tot mai mari, mai ales în urma convertirii lui Crisp, fruntașul sinagogii. În această situație deosebită și Dumnezeu a lucrat într-un chip deosebit. Cu cât greutățile devin mai mari în viața slujitorilor lui Hristos, harul se înmulțește și dovezile prezenței lui Dumnezeu devin mai puternice pentru ca lucrarea Evangheliei să nu slăbească. Marele Pavel, în mijlocul loviturilor, nu s-a clintit deloc din sfânta lui chemare și nu și-a schimbat planul. Un ideal nu este un obiect de schimb, zice o maximă evreiască. Cine cunoaște adevărul și tace, e ca un martor mincinos, glăsuiește un proverb persan. Ura și prigoana iudeilor n-au putut închide gura neînfricatului apostol al lui Hristos, ci el s-a înflăcărat și mai mult în lucrare. Un înțelept spunea, unii oameni sunt cap lopul, nici nu apucă bine să bată vântul, că le și tremură frunzele. Cu Pavel nu era așa, furtuna dezlănțuită l-a întărit și mai mult în slujba sa. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea. În adevăr era noapte și într-un fel și în altul, dar noaptea e cu putință să vezi la distanță mai mare decât ziua. Stelele sunt la distanțe uriașe față de soare. Sunt nopți luminoase de par ziua și zile întunecoase de par noapte, spunea cineva. Sfântul Apostol Pavel se afla într-o noapte dublă, iar Domnul i-a fost lumina lui ocrotitoare și i-a vorbit cu glas de soare, arătându-i cum și unde să lucreze. Așteaptă călăuzirea Domnului și când El te îndeamnă să mărturisești adevărul Lui, nu te teme, ci vorbește cu toată puterea oriunde te-ai afla. Ce pot să-ți facă oamenii când Domnul este de partea ta? Smerenie adevărată este atunci când primești voia lui Dumnezeu cu toate greutățile ei, când nu renunți la slujba pe care ți-a dat-o Dumnezeu cerând ajutoare ca Moise. Când renunți la slujba dată de Dumnezeu, chiar dacă are înfățișarea smereniei, faci pe placul mândrului Lucifer. Părăsirea unei răspunderi dată de Dumnezeu nu este niciodată dovadă de smerenie. Din potrivă, smerenia cea mai adâncă va fi să rămâi la locul tău în atârnare de Dumnezeu. Este o dovadă că suntem plini de noi înșine când ne dăm înapoi dinaintea răspunderii sub cuvânt că nu ne pricepem. Dumnezeu nu ne cheamă la lucru pe baza priceperii noastre, ci pe a Lui. Prin urmare, fără să fiu plin de mine însumi sau plin de neîncredere față de Dumnezeu, nu trebuie să părăsesc o lucrare sau o mărturie din pricina răspunderii ei sau din pricina prigoanei. Toată puterea ține de Dumnezeu și fie că această putere lucrează prin unul singur sau prin 60, puțin interesează. Această putere este totdeauna aceeași, dar dacă nu primești însărcinarea care ți se dă de Dumnezeu, va fi mai rău. Dumnezeu nu vrea să silească pe nimeni să ia o răspundere mare dacă nu știe să se încreadă în el. Sfântul Apostol Pavel nu se încredea în el sau în oameni, ci toată încrederea lui era în Mântuitorul și Domnul Său, care l-a mântuit și l-a trimis în lucrare. Numai credința izvorâtă din adevărul cuvântului lui Dumnezeu duce la încredere în Dumnezeu și la ascultare de plină de voia Lui. Această credință este încununată de biruință și de roadă. Laudă fie Dumnezeule a toate. La udă tine, ne cuprinse buunatețe. La udă tine, deșnica o curmuri re. La udă de iubire. Versetul 10 Căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău, vorbește fiind că am mult norod în această cetate. Dulce și întăritoare este făgăduința lui Dumnezeu pentru slujitorul său. Eu sunt cu tine.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 când noi suntem cu El și ne încredem în puterea și în bunătatea Lui. Eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Sfântul Apostol Pavel se odihnea pe perna făgăduinței lui Dumnezeu. Adevărat spunea Spurgeon, atâta timp cât Dumnezeu a avut de lucru pentru Pavel în Corint, furia populației nu s-a dezlănțuit. Iudeii se certau între ei și blestemau dar nu le era cu putință să împiedice propovăduirea Evangheliei, nici să oprească convorbirea lui cu aceia care l-ascultau. Dumnezeu are putere chiar peste firile cele mai violente să își scoată lauda din furia oamenilor când aceasta îi dar își arată bunătatea potolind mânia lor. Deci nu aveți nicio teamă de oameni când știți că lucrați făcând vă pentru slava lui Dumnezeu. Mergeți înainte așa cum ar fi făcut Domnul Isus, și veți vedea pe aceia care vi se împotrivesc asemenea unor torțe stinse sau a unei trestei frânte. Niciun om nu poate face rău fără voia lui Dumnezeu. Acela care pune pe fugă numai cu un cuvânt pe satana poate face la fel cu slujitorii lui. Se poate ca ei să fie mai înfricoșați de voi decât voi de ei. Deci înainte și veți întâlni prieteni acolo unde credeați că găsiți dușmani. Să nu uităm adevărul acesta, prigonitorii nu ne pot face niciun rău dacă rămânem statornici în încrederea noastră în scumpul nostru Domn Iisus Hristos. Un singur rău poate fi în univers să fii despărțit de Dumnezeu și acest lucru pornește din lăuntrul nostru prin neascultarea de Dumnezeu, nu din altă parte. Vorbește fiind că am mult norod în această cetate. Dacă vă uitați la o grădină iarna, nu veți ști dacă în ea este vreo floare pentru primăvară. Grădinarul însă știe și așteaptă suflul cald al primăverii ca să le vadă răsărind și crescând. Tot așa Domnul cunoaște pe ai săi cu mult înainte ca ei să fie descoperiți de alții. El vede biserica sa înainte ca ea să fie văzută de vestitorii cuvântului și spune despre Corint, când acela era încă păgân, am mult popor în cetatea aceasta. Această asemănare se poate folosi și când este vorba de grădina sufletului. Câte haruri sunt sădite în inima înnoită. Ele așteaptă doar ceasul să se arate. Creatorul acestor haruri le cunoaște bine. El vede credința noastră, dragostea, nădejdea și răbdarea noastră cu mult înainte de a le vedea noi. Da, el le vede chiar atunci când noi ne îndoim că le-am avea. El nu numai că îi cunoaște pe ai săi, ci cunoaște și tot ce este în ei. Nimic din ce a sădit el nu se poate smulge de sub privirea lui. Rădăcini și sămânțe de sfințire sunt puse în cei neprihăniți, deși acestea nu sunt încă în fața ochilor lor. Dar el care le-a pus a însemnat locul și niciunul din ei nu pierde. El așteaptă să vadă cum crește viața alor săi. Am mult norod în cetatea aceasta. Și în cetatea în care locuiești tu, slujitor al lui Hristos, fratele meu, Dumnezeu are mult norod. Ce faci tu pentru mântuirea Lui? Nu te uita la slăbiciunea ta, ci uite-te la Cel care te-a așezat aici. El lucrează prin tine dacă tu te-ai supus cu adevărat Lui. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 18, de la versetul 7 la versetul 10. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui și mulți dintre corinteni care au zis sără pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați.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 Laudă fie, Dumnezeul veșniciei, laudă fie, Sfântivor al Dumnezeul ne muri, vin. Laudă, laudă, trupul și ducul meu, te laudă, te laud, te laud, nefârșit. Te-ai ușit, Tatel meu iubit. Lăudat i-ge. Dumnezeule, a toate. Lăudat i-ge. Bu na tate, lau desi e, o curmuriere, lau desi e, tate vreptnic de iubire, lau desi e. Laudă trupul și ducul meu, te laudă, te laud, te laud, nefârșit, Dumnezeu și Tatăl meu iubit, laudă fie. Dumnezeule al luminii. Laudă-tie, taina vieții și-a minunii, Laudă-tie, pentru jertfa minunată. Laudă tige, nu mai ia de plin a racă. Laudă, laudă, trupul și ducul meu te laudă. Te laudă, te laudă, ne pârși. Tu me deixaste meu